horki joalako desmarsia rentzat uh, elkertzea obeda, eta, beraz, pompie solidera elkertekoak eta shankarrekoak, beraz elkertuko dira lanbaten egiteko beraz, Nepaleko, izigerriko gertakariaren ondorioak uh, bizkabaten zat. Pompie soliderreko jona dira jonea larumatean, hiru jondira elkertekoak, eta beraz, shankarrekoak, atzo eren egun jondira beraz, uh, han, eta ikusteraz zer egiten den. Baina, jakiren arabera badakigu eta shankarrekoak uh, elburuat dutela Oia lexeetan eginen zera beren lana behargoria baita le muntatzea, eta gure elkartekoa pompi solidarekoak gehiago urritik ararat lan eginen duena eta helburua izenen dena, eta eskola baten eraikitzea, uraren garbitze edateko manera baiteko, eta jateko bizan dena, eta komunen eta beriz e egitea. Aldiskatuz, bai, ho, eneduriko, urritik harat, beraz, pompi solideriko jonen dira, xankerrikoak orai areko dira eta u da lan eginen dute, eta guk segidartuko du, eh, handu gumezana, eskuz esku lan eginen dute, beraz, xankerrikoak eta eh, pompi solidera elkertikoak. Lehen da, biztandena, eh? aterbeak eh, egitea, zeren eta badakigo orai ginen dela musoien eh, sasoina, eta eurite jaundiak, animaliak egiten dituela ordion, e? Eh? Hori da eta egizko haundiena, beraz lehiok horik eta egin ala ere gizera eta gero biztena uraren eta garbitzea konpontzea bez dela egin, ,ango jende horien laguntza piskabatek hartzeko egiten aldugun, eskukolpe haundia izanen aita, eta hori bada azpimagatu jenderi eta deia egin, irateo emidez bai eta hoien jendere laguntzari esker, kure irkartekoak ere lare egiten duena, zeden han eskukurtxik ez bai tago, balio joitea hori hartino ere jendeak eta Boronataguna ekerzen du, agian ekerreko du, gure ekerrekoak uh, indar handiz, joan handiten Nepaleko jende hori laguntza hon baten ekercerat.